Kapittel 3 Gutten Samuel gjorde hele tiden tjeneste for Jehova framfor Eli, og Jehovas ord var blitt sjeldent i de dager, ikke noe syn ble spredt omkring. Nå skjedde det på den dagen at Eli lå på sin plass, og hans øynene hadde begynt å bli svake, han kunne ikke se. Og Guds lampe var ennå ikke slukket, og Samuel lå i Jehovas tempel der Guds ark sto och Jehova började ropa på Samuel. Da sa han: "Här är jag." Så løp han till Eli och sa: "Här är jag. Du ropte jo på mig." Men han sa: "Jag ropte inte. Lägg dig igen." Da gick han og la sig. Så ropte Jehova en gång till: "Samuel." Da stod Samuel upp och gick till Eli och sa: "Här är jag. Du ropte jo verkligen på mig." Men han sa: «Jeg ropte ikke, min sønn, legg deg igjen!» Nå hadde Samuel enda ikke lært Jehova å kjenne, og Jehovas ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Jehova igjen for tredje gang, «Samuel!» Da stod han opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg! Du må jo ha ropt på mig? Og Eli begynte å forstå at det var Jehova som ropte på gutten. Derfor sa Eli til Samuel, «Gå og legg deg, og hvis det skjer at han roper på dig, da skal du si, «Tal, Jehova, for din tjener hører!»» Da gick Samuel og la sig på sin plass. Så kom Jehova og stilte seg der og ropte som de andre gangene, «Samuel, Samuel!» Da sa Samuel, «Tal, for din tjener hører!» Og Jehova sa videre til Samuel. «Se, jeg gjør noe i Israel som vil få det til å ringe for begge ørene på en vær som hører om det. På den dagen skal jeg oppfylle på Eli alt det som jeg har sagt om hans hus, fra begynnelse til slutt. Og du skal fortelle ham at jeg dømmer hans hus til uavgrensetid for den misgjerning som han har kjent til, for hans sønner nedkaller ondt over Gud, og han har ikke refset dem.» O derfor har jeg sverget for Elis hus at misgjerningen til Elis hus ikke vil bli fritatt for straff ved slaktoffer eller ved offergave til uavgrensetid. Och Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han dørene til Jehovas hus, og Samuel var redd for å fortelle Eli om synet. Men Eli ropte på Samuel og sa, «Samuel, min sønn!» Da sa han, «Her er jeg!» O han sa videre, «Hva er det ord som han har tal til dig? Jeg ber dig, skjul det ikke for meg. Måtte Gud gjøre slik mot deg, og måtte han slik føye mer til, dersom du skjuler for mig ett ord av hele det ord som han har talt til deg.» Så gjenga Samuel alle ordene for ham, og han skjulte ikke noe for ham. Da sa han, «Det er Jehova. Han får gjøre det som er godt i hans øyne.» Og Samuel vokste nå opp, og Jehova viste sig å være med ham, og lot ikke noen av alle sine ord falle til jorden. Og hele Israel, fra Dan til Beersheba, ble klar over at Samuel var betrodd stillingen som profet for Jehova. Og Jehova begynte å vise sig igjen i Kilo, for Jehova åpenbarte sig for Samuel i Kilo ved Jehovas ord.